que un noso grande amigo Pepe de Redondela, José González Martínez nos van informando de que a, a asociación de funcionarios por la norma de lingüística ven realizando extraordinarios faenas, eh, traballos para eh, rememorar e restaurar a memoria nos cemiterios de Galicia hai pouco mm, mandou-nos unha información eh, agora recibimos un, audio, un vídeo que vamos a reproducir a continuación onde se eh, recolle o acto que fixeron en Liga ali en Salvaterra precisamente mm, dedicado a Luis en Menegildo Soutullo Iglesias precisamente tiña a súa lápida en castelán eh, mm, colocaron a lápida del en galego Eu eh, relembrando buscando noticias, buscando precisamente información, atopei o, o que está escrito nessa lápida dedicada a Luis Sultuyo y Luis. E di así: O gaiteigo de Liz. 8 do 9 de 97 aos 89 anos. Aquí descansa que en os fixo felices ainda rezoan notos dados os sonhos da súa gai anunciando alboradas de festa que veciños e veciñas non esquecen neste 26 de novembro de 2015 cando colocaron a, a lápiz acompanho a súa dona Elvira González Álvarez 15, de, 5, de 57 aos 57 anos con quien compartió su aparición y su Algo que cumplía que se extendera, cumplía que fuera una semente importante en todos los territorios de Galicia. Es que la iglesia, pues por lo menos los ricos, que se quisieran... no tengo que decir nada más. Ahí va yo. Primeiro, unha petiña de música para arreglar o nosso idioma E despois, o audio de Xoxé que nos enviou aí Ay, con orgullo hay que elevarlo, que hogar el diferente. hay con orgullo hay que elevarlo, que puro es Bo día a todas e a todos. Grazas por acompañarnos por a súa presenza neste acto que non é un acto nada común. Non é un acto nada común porque é un acto que o que pretende é facer unha chamada a defensa do galego como lingua que queremos que nos acompañe na vida, pero tamén ata a verdadeiro momento da nosa vida, é dicir, ata a nosa morte. Restaurar a memoria lingüística das persoas que grazas a esas persoas Galicia sigue tendo unha cultura É unha lingua. Se algún país que ten antropoloxía moi acusada, é a galega. Ningún lugar da redonda de España hai unha vivencia tan grande entre os vivos e os mortos. O meu agradecemento aos familiares do goiteiro de Lira. Para vostedes, este noso agradecemento por aceitaren reemplazar a lápida que estaba en castelán por outra en galego. Por eso a lápida que imos por o gaiteiro de Lira Ten un epitafio moi acaído Fala del, do que supuso pa cultura galega Isto é o que deberíamos facer Personalizar a cada defunto Temos unha débeda grande, polo tanto, cos nosos devanceiros E esa débeda debe ser pagada E nada mellor que restaurando a súa memoria lingüística Recon, e recoñecendo que grazas a eles Galicia segue a ter cultura e lingua de seu. Con eso que acabamos de dar, vostedes garantizarían que Galicia tivera mil primaveras máis. Luís, sou tuyo Iglesias, o gaiteiro de Lira. antropología galega sea disciplina xa. Nos parecía que os compañeros eh, a min que conocimos o maestro personalmente que hai moita xente que non conoce a cara dele. Foi importante o reconhecimento a persoas que fixeron felices os veciños. En este caso falamos dun gaiteiro. Si, sí, un gaiteiro. Un gaiteiro pero non un gaiteiro calquera sino un gaiteiro galego que tocaba a gaita galega. Tiña apellido a súa gaita. Por iso entendemos exemplar que o seu lugar de morada este identificado na súa propia lingua o galego. De máis de 40 anos de traballo, non non atopamos no noso arquivo un músico tradicional máis completo que Luis Hermenegildo o Soutullo Iglesias, porque el foi bautizado como Luis Hermenegildo, según consta dos libros. Con el, é digno de nombrar algúns, lo menos, dos datos que temos que tocaron con el, porque moitos eran veciños. Estaba eh, Su propio irmán Juan, que tocaba o bombo, estaban en Belchor, de San Mateo, Horacio, Pepe Olalla, de Fontela, Unavizo, Cartagena, e Antonio dos Sacristán, tamén vinculado familiarmente con el, entre outros. Luís O Tullo, o que podíamos chamar o gran transportador, pero non é que tuve un camión, o transportador da música. Viva Galiza e viva un maestro O Tullo. Descubrí un libro Que me fixo tomar conciencia de importancia da lingua O libro era A longa noite de pedra De Celso Emilio Que ele escribira Al apolo ano 1962 E o poema Titúlase Deitado frente ao mar E comeza así Lingua proletaria do meu povo Eu falo porque si sí, Porque me gusta Porque me peta Porque quero é porque me dá habana. Isto é magnífico, non? Porque é loitar contra calquer tipo de imposición con liberdade. Isto co ocorría no en 1962. Ese mesmo ano comezaba o Concilio Vaticano II que aproba un dos documentos fundamentais que foi o da renovación da liturgia. E no número 36 dinos como uso da lingua vernácula que A lingua que se fala nos povos non? É moi útil para o povo En non poucas ocasións Tanto na misa Como na administración dos sacramentos En outras partes da litúrxia Se poderá dar maior cabida Ano 1963 Se achoveu E imos moi pase niñamente No ano 1976 Celebreuse o Concilio Pastoral de Galicia E na terceira sesión Tamén se aprobou Un texto que decía: Pídeselles a todos os cristians, bispos, curas e leigos, cada quen segundo a súa específica misión que participen na promoción da lingua galega, por ser un valor humano que está asociado co liberación do ómega galego e, por tanto, co evangelización, e participen na promoción da lingua. Entón, a lingua dun pobo é sempre a expresión do que ese pobo sinte, do que o pobo di, do que comparte, do que machina, do que ilusiona, do que foi, do que é, e tamén do que vai ser. A lingua sempre é camiño no que se vai mostrando a nosa identidade, quen somos, de onde vimos, porque somos así e non de outro xeito. A Rumba de Lía paso doble, pero aquí as profesionales van a tocar como elas consideren as CDE, vale eu desde aquí quería tamén agradecer a elas porque esta xente son as profesionales de toda Galicia, toda Galicia viu recoller a elas e os grupos de baile que en día existen tanto de bueno, baile, de música tradicional galega, pois son elas as mestras con maiúsculas son elas as que nos enseñaron a facer o que estamos a facer, senón, non o faríamos o sea grazas grazas Baixo lema en galego agora e sempre Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística E o Concello de Sabaterra de Niño Organizamos aquí, no cemiterio parroquial de Lira Este acto Por en valor todo legado que nos desearon Persoas anónimas e non tan anónimas Gracias as cales Oxe temos a nosa cultura, a nosa lingua, a nosa riqueza como, como povo Arm mais profundo ve eternamente no O idioma a patria a esencia máis nosa se perdemos a fala non seremos ninguén o idioma o amor o lateixo a verdade a fonte da que agroma a máis forte e imantade renunciar o idioma É ser mudo en morrer Precisamos a língua Se queremos vencer